Sundsvall, onsdag den 8 juni 2022. En man har i tingsrätten dömts till fängelse för våldtäkt. Men i hovrätten ser allt ut att ändras. Brottsoffret tar nämligen tillbaka anklagelsen. Eh, ljudfilen var märklig, eh, målsägandens nya uppgifter var märkliga. Hela situationen var märklig. Mannen släpps på fri fot i väntan på dom. Men innan dom meddelas så framkommer nya uppgifter. Det utgjorde en grund för att misstänka att målsägaren har utsatts för, för påtryckningar helt enkelt, att ändra sina uppgifter i hovrätten. Offret ska ha för påtryckningar och agerandet från mannens advokat kritiseras. Först och allt vill jag säga att, att, du, så att du vet om det och att det känns okej. Okay, eh, att jag, jag spelar in det här samtalet, att det inte blir någon tveksamhet kring vad, liksom vad som sägs mellan dig och mig. Sådär. Man kan prata med en försvarare i min uppfattning men det är liksom viktigt att det går schysst till och att inte fråga sig. Så du behöver överhuvudtaget inte... Är det okej okay för dig att att det spelas in. Och, och det är okej okay för dig att du, att du pratar med mig. Peter Krim, den här veckan om våldtäktsfallet i Sundsvall och övergrepp i rättssak. Jag heter Eva-Lisa Valin. Och jag heter Victoria Dion. Idag så ska vi prata om ett fall i Sundsvall och om övergrepp i rättsak. och varje år så sker ungefär 5 000 anmälningar om övergrepp i rättsak. men mörkertalet kring det här det förmodas ju vara rätt stort. Och det här brottet, övergrepp i rättssak, det handlar ju alltså om att angripa en person som vittnat eller som gjort en polisanmälan. Och i fallet vi tar upp idag så handlar det om en kvinna som råkat ut för en våldtäkt. Och dessutom då finns det misstankar om att hon har utsatts för påtryckningar för att ta tillbaka det hon berättat för både polis och i domstol i tingsrätten. Och i allt det här så finns det en advokat som gått lite sin egen väg i insamlingen av bevis för att få sin klient friad, en rättegång i hovrätten som varit tvungen att tas om och en kvinna som misstänks har blivit hotad och även erbjuden pengar för att ljuga i domstol om ett brott som man utsattes för. Vi ska kolla närmare på just det här brottet övergrepp i rättsak och fördjupa oss kring det. Det pågår ju också en utredning om det med anledning av det som har hänt i Sundsvall. Men vi börjar med den misstänkta våldtäkten. Den sker i Sundsvall en kväll i mars i år. Vi har sökt den brottsutsatta kvinnans målsägande beträde för att kolla om hon kan tänka sig att bli intervjuad. Men hon har via biträdet avböjt medverkan och även målsägande beträdet har sagt nej till att bli intervjuad. Kvinnan som vi valt att kalla Anna och en man i 30-årsåldern är bekanta sedan tidigare. De har träffats några gånger, haft frivilligt sex, men en kväll i början av mars i år så blir det annorlunda. När mannen kommer hem till Anna på kvällen är han väldigt berusad och han har även med sig en flaska sprit. De börjar ha sex, men helt plötsligt så slår mannen till henne i ansiktet. Enligt vad Anna berättar så ifrågasätter hon vad mannen gör och säger att hon inte vill fortsätta ha sex. Hon blödde efter det här slaget och berättade att det gjorde väldigt ont. Men enligt Anna så bryr sig inte mannen om att hon säger ifrån och att hon börjar gråta. Han fortsätter slå, tar stryptag på henne, drar i håret och Anna beskriver hur hon får panik och vill därifrån. Det här är ju i hennes egen bostad då. I efterhand minns hon inte hur men hon tar sig in till en granne, berättar vad som har hänt och grannen uppmanar henne att ringa polisen. Men Anna vill inte det. Grannen följer med henne tillbaka till lägenheten där mannen är kvar och hon tror att han har lugnat ner sig. Men när grannen har gått tillbaka till sig så fortsätter misshandeln. Under den här misshandeln så urinerar dessutom mannen på henne. Anna lyckas till slut smsa grannen som slår larm och samma natt så griper polisen mannen i lägenheten. Ja det här är, gäller ju en, en våldtäkt som eh, ska äta rum i mars. Lo Jonsson är åklagare på Sundsvalls åklagarkammare. Det är inte hon som har haft ärendet från start men hon är den som kommer köra fallet i hovrätten. Polisen kallas till platsen precis när det här har hänt då och kommer dit och griper misstänkt på plats. Då. Och han blir sen då anhållen och häktad för misstänkt för våldtäkt. Rättegången i Sundsas tingsrätt den sker en dryg månad senare och i gärningsbeskrivningen framgår det att mannen fortsatt ha sex med kvinnan mot hennes vilja, att han misshandlat henne på olika sätt, strypt henne och att de fått synliga skador som till exempel blåmärken, svullnad och hårbortfall. Mannen förnekar brott och berättar att han under kvällen både druckit och tagit narkotika. Han berättar att han tagit kokain. Han säger att han inte minns särskilt mycket. Han kommer inte ihåg att Anna började gråta och enligt vad han säger i tingsrätten så har han uppfattat att sexet och våldet ingick i ett rollspel som de kommit överens om och att båda var med på det. Det här motsägs ju av brottsoffrets version. Åklagare Lou Jonsson igen. Tingsrätten tyckte att hon var såväl trovärdig som tillförlitlig. Och hennes uppgifter stöddes ju av de skador hon hade som hade dokumenterats av polis på plats. Eh, och eh, hon hade eh, också sökt hjälp under den här händelsen och då fanns det eh, vittnen som, som berättade om det. Mannens uppgifter om att det var ett rollspel, det köper inte tingsrätten. Det blir en dom den 19 april, i som fall finns sex år, det här mannen har för våldtäkt i fängelse i två år och sex månader. Och det här ska han också betala ett skadestånd på drygt 100 000 kronor till kvinnan. Mannen blir kvar i häkte i väntan på hovrättsförhandlingen. Och när man sitter häktad med restriktioner som man har då gjort är kontakten med omvärlden rätt begränsad. Men efter domen i tingsrätten så hävs restriktionerna. Och vad det innebär det ska vi återkomma till. Enligt åklagare Lo Jonsson är det ett relativt rakt och enkelt överklagande som kommer in. Ingen ny bevisning åberopas i överklagan till hovrätten. Förhandlingen i hovrätten är tänkt att ske i början av juni i år. Men innan den här förhandlingen så så kommer plötsligt försvararen in med en begäran om att förundersökningen ska kompletteras med ett förhör med målsäganden och under påstående då att samtyckesfrågan inte var tillräckligt utredd i tidsrätten. Och den kollegan till Lo Jonsson som hade fallet då säger nej till att det ska hållas ett nytt förhör med brottsoffret Anna. Och de anmälde försvaret missnöje eh, till slut mot, mot det beslutet. Och det prövas om av hovrätten. Eh, och hovrätten tyckte inte heller att förundersökningen skulle kompletteras och de tyckte inte heller att det behövde hållas något nytt förhör med målsägarna i hovrätten utan att det räckte man att spela upp de förhör som hade spelats in i tingsrätten. Hovrättens beslut är daterat till den 2 juni. Men den 3 juni kom försvaret in med en ny skrivelse till hovrätten och skickade också med en ljudfil och det var då ett inspelat samtal med målsäganden och det är då målsäganden och försvararen som eh, pratar. I mejlet till hovrätten så skriver advokaten att, citat, inspelningen åberopas till styrkande av att målsäganden samtyckt till den sexuella handlingen men inte till våldet, slutsitat. Hej, advokaterna Kopplingen här. Vi har tagit del av samtalet men utan detaljer som målsägandes namn. Däremot hör man kvinnans svar. Men vi har valt att utelämna hennes röst för att skydda henne. Först och främst vill jag säga att du, så att du vet om det och att det känns okej okay, att jag, jag spelar in det här samtalet så att det inte blir någon tveksamhet kring vad, liksom vad som sägs mellan dig och mig. Och sådär. Man kan prata med en försvarare i min uppfattning, men det är liksom viktigt att det går just till och att det inte frågas Så du behöver överhuvudtaget in. Är det okej okay för dig att, att det spelas in? Och, och det är okej okay för dig att du, att du pratar med mig. Här så svarar kvinnan ja på båda frågorna. Det känns okej. Okay. Mm. Ehm. Jag... Ja, först får du berätta varför, om vi börjar med varför varför du ville ha kontakt med mig. Kvinnan frågar om det spelas in och säger att det är inte sant kanske allting som sades eller hur det blev. Jag vill försäkra mig om att du inte har blivit utsatt för några påtryckningar eller liksom någonting att ringa och ta kontakt med mig mot din vilja utan jag vill bara lyssna på dig och prata med dig om det är så att det här är någonting som du vill själv. Då är det så? Här svarar Anna ja. Det jag tycker är viktigt i det här målet och det är det jag vill utreda det är om du... Någon gång under den här händelsen har haft sex utan att dela det. Här säger hon nej. Har det hänt något annat i det där tillfället som, som, du har varit, som du inte har velat som du har varit emot? Och där svarar Anna att hon var emot våldet. Om man säger så skulle du liksom kunna tänka dig att fortsätta ha sex efter, efter våldet om våldet upphörde. Anna svarar först ja, men säger sen att det är svårt att säga någonting om det här i efterhand. Advokaten påpekar också att han vill att det ska bli rätt, att hon inte ska känna sig påverkad. och nämner även att ett påverkansförsök kan anses vara övergrepp i rätt sak. Vad jag skulle vilja att, att, att du gör det är ju att prata med polisen om det här. Advokaten säger att han försökt få polisen att göra ett nytt förhör med henne, men att polisen och åklagare sagt nej. Och under samtalet letar han i förundersökningen efter namn på utredare som Anna borde söka och uppmanar henne också att kontakta dem. Och så får du, liksom, då får du berätta, och då är inte jag som försvar inblandad i den där, utan då får du liksom, berätta utifrån hur du vill och få, och få dem svara på och ställa sina frågor precis som de vill också. Känns det okej? Okay? Kvinnan svarar ja. Ja, men då avslutar vi samtalet och avslutar inspelningen här också. Tack för att du tack för samtalet. Och med inspelningen som så argumenterar advokaten för att Anna ska höras i hovrätten- och att man inte bara ska nöja sig med att spela upp förhören från tingsrätten. Åklagare Lo Jonsson igen. Och det här motsattes för min kollega. Eh, tyckte att den här ljudfilen- som omständigheter under vilka den hade tillkommit var eh, märkliga och att det här inte skulle tillåtas. Men hovrätten beslutade då den 7 juni att eh, man inte skulle tillåta ljudfilen som bevisning men att målsägaren skulle höra på nytt i hovrätten. Och vid förhandlingen i hovrätten då tar målsägaren tillbaka vad hon tidigare sagt och hävdar att hon inte alls blivit utsatt för någon våldtäkt utan att hon var med på att mannen skulle få slå en under samlaget. Förhandlingen i hovrätten sker den 8 juni och samma dag så fattar domstolen beslut om att mannen ska försättas på fri fot. Och att någon inte längre blir kvar i häkte efter en avslutad förhandling när det då finns fängelse i straffskalan. Det kan ju tyda på att straffet blir lågt eller att det blir en friande dom. Ja, och det här var fortfarande då min kollega som, som höll i ärendet. Och hon tyckte ju då att det här var ju väldigt märkligt allting. Ljudfilen var märklig, målsägandens nya uppgifter var märkliga- Hela situationen var märklig eh, och sammantaget då så, så tyckte hon att det, det utgjorde en grund för att misstänka att målsägaren har utsatts för, för påtryckningar helt enkelt, att ändra sina uppgifter i hovrätten. Och det startas också en ny förundersökning eller utredning, men om övergrepp i rättssak. Eh, och då kallades den målsägarna in på, eh, på förhör till polisen och eh, bekräftade då att hon har utsatts för påtryckningar. Och hon uppgav då att det hon har berättat för polis och i tingsrätten, det är det som är riktigt. Men att det som hon har då lämnat i hovrätten, är felaktigt. Och hon har också berättat att hon har blivit instruerad att hon ska kontakta den misstänktes försvarare för att ändra sina uppgifter Domen är tänkt att meddelas den 22 juni men dagen innan hör Lovjonsson av sig till hovrätten och vill att förhandlingen ska återupptas med anledning av påtryckningarna på brottsoffret. Hovrätten går på åklagarens linje. fattas beslut om att hålla en ny förhandling och någon dom det meddelas aldrig på det tänkta datumet. Det blir också så att jag anhåller det här ni tänkte i med anledning av de här nya omständigheterna då. Mannen blir också häktad igen, men den här gången i sin utevaro. Han verkar i juni befinna sig utomlands. Och som krimreporter mm. kan jag känna att jag aldrig stött på den här typen av fall tidigare, där det fattas beslut om att en hovrättsförhandling ska köras om på det här sättet. Det känns otroligt ovanligt. ovanligt. Och frågan är ju om åklagare Lo Jonsson har stött på ett sånt här fall tidigare. Nej, aldrig. Jag har jobbat som åklagare sedan 2005 och jag har aldrig varit med om det här tidigare. Och jag har inte hört någon av mina kollegor på kammaren här heller jag har varit med om det här. 21 juni fattar hovrätten beslut om att advokaten ska bli entledigad. Han har då själv begärt att bli entledigad som försvarare med hänvisning till god advokatsed. Det tre radiga mejlet avslöjar inte särskilt mycket om vad som ligger bakom allt det här utöver att han har informerat sin klient och att man helst vill ha Victor Banke som ny försvarare. Man undrar ju då, vad säger advokat Jakob Lindgren som bad om att bli entledigad om det här fallet? Ja, det är lite svårt att prata om. Alltså egentligen så, så är det väl den tråkiga svar att jag kan inte berätta så mycket utan de jag har ju den här tystnadspikten och, och rätta mig efter. Och det är ju en rättighet som är till för min klient. Och, och då har jag väldigt svåra smala ramar att uttala mig. Men att målet tog en väldigt speciell vändning, det kan han hålla med om. Det finns ju ett beslut kring att jag tror att det var några, eh, några timmar innan. Hovrätten skulle meddela dom som de, de meddelar att, att huvudförhandlingen ska tas om. Mm. Så det är ju ett mål som tar sig en, en väldigt speciell vändning. Och hur han tänkte när han begärde att bli entledigad det är också ganska svårt att prata om åtminstone om de specifika detaljerna i det här fallet. Så det handlar också om tystnadsplikten och lojalitetsplikten. Men man kan ju säga generellt att om en advokat –att man inte kan upprätthålla god advokatsed så måste man eh, frånträda ett, ett förordande Ser man någon som helst risk för att det skulle kunna uppkomma någon teoretisk risk för en intressekonflikt– –och då måste man stiga av och då måste man göra det liksom bums. Mm. Inte sen när man sitter i rättegång och säger hoppsan vad händer här nu då? och så får man liksom blåsa av. Och vi vet ju inte exakt hur men på något sätt så framkommer det information till Jakob Lindgren om att kvinnan vill berätta en ny version. Han försöker få åklagare och polis att förhöra henne på nytt men både åklagaren och hovrätten säger ju nej till det här. Man kan ju säga allmänt att som under en förundersökning en polisutredning så, så är det ju ett väldigt ojämnt förhållande mellan Staten med en åklagare, en polismyndighet med, med alla möjliga omöjliga eh, medel och resurser att utreda. Och på den andra sidan som försvarare, så står man ganska ensam med sin klient. Och åklagare har ju en objektivitetsprincip att förhålla sig till. Och objektivitetsprincipen som Jakob pratar om, det betyder att åklagare och utredare ska agera opartiskt och sakligt och liksom inte fastna i ett hjulspår och därmed då ignorera alternativa förklaringar. Min erfarenhet sen tidigare är att man brukar ofta göra de här utredningsåtgärderna som försvaret önskar, anta jag att som utlopp för objektivitetsprincipen. Mm. Men när man inte gör det- om åklagaren, om man ska spetsa till det lite grann- motståndarlaget säger, nej, det här tänker vi inte göra. Men även om advokat Jakob Lindgren inte kan specifikt- då prata om hur han tänkte i det här fallet- när han pratade med brottsoffret- så kan han berätta om hur han tänker som försvarare- i allmänhet när det gäller hur långt man kan gå- eller vad man ska göra för sin klient. Och då är det frågan om vad gör man då? Och då försöker jag alltid- tänka mig in i situationen hur skulle jag tänka om jag var misstänkt vad skulle jag önska av min advokat och det är inte alltid ett lätt ställningstagande som försvarar att göra och även om man inte kan kommentera då detaljerna bland annat det vi har spelat upp om det inspelade samtalet så frågade jag om man kände sig nöjd med sin insats som försvarare i det här målet generellt ja Ja, jag tycker att man kan fundera på om det är i linje med de advokatetiska riktlinjerna faktiskt. Åklagare Lo Jonsson igen om det telefonsamtal som advokaten spelar in. Här har det begärts kompletterande förhör. Åklagaren har sagt nej. Och det man också ska vara medveten om är att i den här begäran om kompletterande förhör- så anges ju inte någonstans att det finns några nya omständigheter. Utan det begärs bara att det ska hållas ett nytt förhör för att det inte har varit tillräckligt till tingsrätten. Åklagaren säger nej och hovrätten säger nej. Och ändå bringer försvararen själv upp målsäganden lyssnar man på samtalet i sin helhet det inspelade samtalet är ungefär 10 minuter, så verkar det som att brottsoffret själv har sökt upp advokat Jakob Lindgren och om man ska vara lite jävelans advokat i mm. det här så kan man ju undra om inte en advokat som företräder en våldtäktsanklagad man, det är ju en allvarlig anklagelse om inte han ska se till att liksom jaga in all bevisning som går för att få klienten fria, den här mannen i 30-årsåldern han förnekar ju brott Även om då åklagare och hovret sagt nej till att det ska hållas ett nytt förhör med brottsoffret. Jo, alltså det, han ska ju företräda sin för klient, absolut. Eh, men jag kan väl kanske tycka att när frågan har varit uppe om, eh, om förhör och, och kompletteringar så kan jag tycka att om hon nu kontaktar honom så vore det väl rimligt att han frågar vad vill du, vad är ditt ärende? Och får man klart för sig då, okej, okay, du, du vill lämna nya uppgifter. Där tycker jag att han borde ha stoppat. Och så borde han ju då ha hänvisat henne till polis eller åklagare och faktiskt kontaktat åklagaren i det här fallet. Och sagt att, det vet du vad, nu har målsägaren kontaktat mig och hon har nya uppgifter att lämna. Det här är väl anledningen till att hålla förhör. Eh, då tror jag att, att åklagaren hade beslutat om en komplettering. Men, men den uppgiften om att målsägande ville ändra sin uppgift fanns ju inte i några tidigare inlagor. Kritiken från åklagaren här, den är ju onekligen rätt skarp. Och frågan är om det här kommer att leda till en anmälan mot advokaten till advokatsamfundets disciplinnämnd. Eh, ja, det är ju någonting vi tittar på. Och som vi var inne på så har det skett en polisanmälan om övergrepp i rättssak. Åklagare Lo Jonsson igen. Hon uppger ju att hon har alltså blivit utsatt för påtryckningar av den dömde. Men att det har varit flera personer involverade i det kan man säga. Och hon beskriver också att hon har fått väldigt tydliga instruktioner om vad det är hon ska säga. Hur hon ska ändra sina uppgifter. I en skrivelse som Lou Jonsson skickat in till hovrätten står det också att målsäganden har uppgett att mannen erbjudit sig att betala skadeståndet om hon tar tillbaka uppgifterna om att hon inte samtyckt till de sexuella handlingarna. Det står även, citat, målsäganden har i polisförhör uppgett att hon har utsatts för påtryckningar av mannen, vilken efter huvudförhandlingen i tingsrätten varit häktad utan restriktioner och av honom förmåtts att lämna oriktiga uppgifter i hovrätten, Slutcitat. Exakt hur den här påtryckningen eller kontakten skett, det vill inte Lo Jonsson säga så mycket om. Det pågår ju en förundersökning om övergrepp i rättssak. Men man blir ju onekligen nyfiken på hur kontakterna med omvärlden kan se ut mm. för en person som sitter häktad men då utan restriktioner. En häktad person som har restriktioner, där har ju en misstänkt rätt att prata med sin advokat men det krävs telefontillstånd för att få ringa någon annan eventuella besök, det är inte alltid besök. Mm. De brukar oftast vara övervakade. Men för en person som inte har restriktioner är det lite mer fritt kan man säga- Fredrik Wallin är chef på säktet i Stockholm. Han har inte koll på det enskilda fallet i Sundsvall- men däremot på Svenska Häktens rutiner. Han berättar att en häktad person behöver ett telefontillstånd- för att få ringa någon utanför murarna. Men att samtalet i sig inte kontrolleras- om man då sitter häktad utan restriktioner. Vi har ingen avvisning när man inte har några restriktioner. utan Då ringer den intagna ut på det nummer som man har. På ett godkänt. Vi gör ju en, en prövning- och då får man ringa ut- på det telefonnumret. Då finns det ingen som- lyssnar på det telefonsamtalet. Och så kan ju häktade skriva brev också. Frågan är om kriminalvården- läser breven som den häktade personen- skickar eller tar emot. Om man sitter utan restriktioner. Nej, det görs det inte. Utan då, liksom, då eftersöker vi mer- vi gör en kontroll- av brevet- att det inte innehåller någonting som inte ska in på häktet eh, i form av droger eller otelåtna föremål. Det sker heller ingen dokumentation av vem som en häktad person skriver brev till om man då sitter häktad utan restriktioner. Telefonsamtal däremot måste det ju finnas tillstånd för. Men om någon på andra sidan sedan lämnar över luren är det ju svårt för kriminalvården att veta om samtalet inte avlyssnas. Utredningen om övergrepp i rättssak den pågår fortfarande och alltså inte något som kommer avhandlas i hovrätten och vi får se hur det eventuella åtalet kommer att se ut framöver. Och nu har vi pratat väldigt mycket om övergrepp i rättssak och vi ska bara lite kort definiera det begreppet. Och det betyder alltså att man hotar eller utövar våld mot någon som har anmält ett brott eller vittnat. Eller att man hotar någon eller utövar våld mot någon för att förhindra att ett brott anmäls. Och det finns ett mönster för vilken typ av brott som liksom ligger till grund för en anmälan om övergrepp i rättssak. Det är klart vanligaste brottet är misshandel, men även rån och olika former av hotbrott, till exempel olaga hot, är vanliga gr grundbrott. Johanna Skinner är utredare på BRÅ, Brottsförebyggande rådet, och för några år sedan så kollade hon och några kollegor närmare på just övergrepp i rättssak. Sen finns det också en hyfsat stor grupp brott som handlar om relationsvåld eller våld i familjen. Som vi sa i början så får polisen in ungefär 5 000 anmälningar varje år om övergrepp i rättssak. Den siffran har legat relativt stabil de senaste fem åren. Ofta är det den som har begått det så kallade grundbrottet som även gör sig skyldig till övergrepp i rättssak. Men inte alltid så. Typexempelet är att du har blivit till exempel slagen, misshandlad eller rånad. Och i samband med det så säger gärningspersonen att man kommer att utsätta dig för mer våld om du anmäler brottet till polisen. Och grundbrottet då, där är det ju som Johanna Skinner var inne på vanligast med misshandel eller misshandel i kombination med ett annat brott. Ungefär två av fem av de män som dömdes för övergrepp i rättsak 2017 hade det som grundbrott. Det visar då den här studien från Brottsförebyggande rådet. Sexualbrott är bara grundbrottet i ungefär 4 procent av fallen. Och vilka är det då som döms för övergrepp i rättsak? Många är män. 90 procent av dem i, i våra... Och det är fällande domar ska man komma ihåg. Så det är en stor selektion. Men de flesta är män. Många är unga personer. Eh, och, och vi såg att det här sker liksom i några miljöer. Och det vanligaste är vi ungdomsbrott. Eller kanske lite mer kvalificerade ungdomsbrott. Men kanske mer skulle säga förortsgäng idag. Även organiserad brottslighet förekommer inom. Men det är ju en ovanligare grupp gruppgärningspersoner än ungdomar och också de som brukar våld och hot i, i sin familj. Både kvinnor och män men det är framförallt män som syns i brottsanmälningarna. Så de vanligaste förövarna är män men även de vanligaste brottsoffren är ju män även om kvinnor är mer representerade som offer än som förövare. Vi berättar om dagens fall för Johanna då, som är expert på ämnet, för att se hur pass representativt det är för rubriceringen övergrepp i rätt sak. Det dyker upp i vårt material men det är absolut inte typfallet. Och många, det vi ser att det vanligaste är att man utsätts i samband med brottet. Sen finns den förhöjd risk vid rättegångstillfället, och det finns också lite mindre förhöjningar vid polisammälan, vid häckning när, när myndigheterna fattar beslut och där man vill. Liksom påverka brottsoffret att inte prata och lämna nya uppgifter eller stå, stå kvar vid sina uppgifter. Eh, det finns ju också exempel där man försöker påverka hovrättsförhandlingen. Men det är rätt få aktörer som har kapacitet att både erbjuda, det här låter ju som ganska kännbara belopp, eh, och med det ett hot. Och med arbetet om rapporten kring tystnadskultur och övergrepp i rättssak, den kom för tre år sedan, så lämnade Bro en del förslag för hur man ska komma åt det här problemet. Och man kan säga att vårt kanske viktigaste förebyggande förslag det var att tidigt lämnade uppgifter måste väga tyngre i rättskedjan. För att incitamenten att påverka ligger ju kvar när det är de slutliga uppgifterna man lämnar i domstolen som gäller, inte det man sa i tidiga förhör. Och det, här, det här är ju någonting man har tittat på, man har gjort vissa justeringar, det utreds också. Så att här har det skett förändringar. Vi menade också att det är viktigt att korta utredningstiderna för de här brotten där risken är som störst. Och även om Brå inte skrev några rekommendationer om straffskärpningar så är det någonting som har skett återkommande sedan Brå började titta på det här ämnet redan 2008. Och den senaste förändringen den skedde i somras. Och nu från den 1 juli så tog man bort ringa brott. Det är också en viktig signal från lagstiftaren att det här är ser allvarligt på. Eh, Om man har höjt straffskalan och man, man har tydliggjort vad som utgör grovt brott. För det som de yngsta gärningspersonerna kanske inte tänker på det är att det här hotet som nästan liksom ingår i hur man rånar någon eller hur man misshandlar någon det kan faktiskt vara ett gröv brott än rånet eller misshandeln. Vi ska tillbaka till fallet i Sundsvall för när hovrätten i juni fattade beslut om att mannen skulle bli häktad igen den våldtäktsmisstänkte mannen då hittar inte polisen honom direkt. Han grips först i juli i Danmark och utlämnas till Sverige i början av augusti och i nuläget sitter han alltså häktad. Utredningen om övergrepp i rättssak den pågår och om det kommer åtal om det så blir det i så fall prövning i tingsrätten. Vi har varit i kontakt med den misstänkte mannens nya advokat Viktor Banke och han vill inte uttala sig mer men säger att hans klient alltjämt förnekar brott. Både den misstänkte våldtäkten och övergrepp i rättsak. Den nya förhandlingen i hovrätten om den misstänkta våldtäkten kommer att ske i början av nästa vecka. Och vi får se både hur det går med det här våldtäktsärendet och utredningen om övergrepp i rättssak. Den pågår ju också. Du har lyssnat på Petre Krim om våldtäkten i Sundsvall och övergrepp i rättsak. Och Det här det var det sista avsnittet med mig och dig, Evelisa, som programledare. Producent idag var Linus Lindahl. Han kommer också rätta ratta spakarna som programledare framöver. Och ljudtekniker idag var Johan Hörnqvist. Vill ni veta mer om hur Peter Krim kommer att se ut framöver och lära känna de nya programledarna Linus Lindahl och Pernilla Waderbäck lite mer så finns det en uppdatering om det i vårt flöde. Tips oss gärna på petrikrim.svenseriesradio.se eller på 073 461 2915. Där kan ni också nå oss på signal. Vi finns också på Insta där vi heter Petrikrimpodden. Jag heter Eva Lisa Wallin och jag heter Victor Aldén. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.